A vidék halkulahó megáll az elmenő, lehellete a noppant keskenő, Hol is vagyok, egy szalmaszál nagyon, a csontzott uton, kis az nemzet iszkákászok, zuzódik, hiszen iszlad és buzog, de fönn a hegyen ágyat pont akör, mint egykor mellét. Mell Önök, bajos szél, jaját csendben hallgatom Csak hulló hajam, rebes vállamon. Ó, nyugodt hogy fat, porók a hegyén Szerenem szól a incsenek felén koronás De áttetsző, mint minden látomás Egy perben Fed fönn a ég, kemény a mennyis vándor a vidék, alkóla hó meg áll az elmenő, Lehellete a lombant keszkenő. Gott ist voller ist so was so ja hey skal dich aufgrund und und ich sah Holdó, hagyom, rá, Ó, szívül, hogy hol, hol éppen hogy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 789 point and online at WRSU -FM, New Brunswick, on the dial, and worldwide at wrsu Üdvözlöm a hallgatókat, jó estét kívánok! Önök a magyar óra adását hallják, a mikrofonnál Devecseri Tamás. Adásunkat a New Brunswicki Radgers Egyetem stúdiójából sugározzuk minden vasárnap este, 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgers Rádió, majd követik az élő adás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyaróra óra, yahoo.com illetve a Facebookon, a Radgers Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk mindig észrevételeiket a műsorral kapcsolatban. Ma január 9-e van a névnaptár szerint a Marcel nevűek nevének napja. A programismertetés után híreket hallhatnak, majd egy beszélgetés következik. A mai adás vendégével, Bishof Csillával, bocsánat, a magyaros ételek és az egészséges táplálkozás fontosságáról. Ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jelölő programokat, és ha időnk engedi, lesz vers, sport és természetesen sok, zene. Ma az adást Ágnes Vanilliától egy megzenésített József Attila versrel indítottuk, most pedig jön egy magyar nóta, az előadó járóka Sándor. Jó szórakozást kívánok a mai magyar órához! Szól a szép magyar honda. Egy nincs, aki húzassa, vagy nincs, aki húz. Hát húzd dráci cigány, az azért is, ha az ingemért. A szép Így mutattak régen szép Magyarországot. Estétől hajnalik húzták a cigányok. Hát mutassuk meg csak az élt is, hogy belőlünk a magyar élet. Szóljon hát a nó, Ejj, mutassuk meg csak az élt is, hogy belőlünk a magyar érzés nem volt ki azóta. Szóljon hát Képes hallgatóim most pedig hallgassák meg a hír összefoglalót, amit uh, elég frissen ma és tegnap választottam önöknek. Kezdjük azzal, hogy a 2011-es év kezdetével Magyarország átvette Belgiumtól az Európai Unió elnökségi posztját, ami januártól júniusig érvényes. Ez a tisztség lehetőséget ad arra, hogy a magyar állam irányítsa az Európai Unió politikai napirendjét. Ugyanakkor a tisztség nem Magyarország érdekeinek képviseletét jelenti. Az elnöki tisztség betöltése csak az Európai Unió érdekeit tarthatja szem előtt, illetve kompromisszumok létrehozásában nyújthat segítséget az Európai Uniós viták során. Diplomáciai siker Hazairkezett Magyarországra a Szudánban elrabolt pap István péntek délután. Az ENSZ alkalmazott, aki három hónapot töltött fogságban a Budapesti Terrorállítási Központ épületében találkozott először családjával, ahol sajtótájékoztatón számolt be a fogvatartásáról. Erről hallgassanak meg egy rövid hanganyagot. A láncon voltam végig, egy párhoz kikötve, a lábamon a lánc, ez volt az életterem. PC-re elengedtek. Tehát az is kétszer-háromszor egy nap. Voltak pszichés dolgok, voltak, amikor eljátszották, amit én nem tudtam, hogy akkor az egy játék, hogy most kivégeznek, parancsfelolvasás, kikísérés a géphegyver elé, szembekötés, aztán jaj, tévedés. Vörösi szap. Lezárult az egyeztetés a vörösi Szapval szennyezett mezőgazdasági termőterületek tulajdonosaival, az eddigi adatok szerint 99-en ajánlották fel termőföldjüket az államnak. Tájékoztatta az mt t Szabó Csaba, a Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri megbízottja, Más, de még mindig Vörösi szab, az elmúlt héten elkezdődött az októberi Vörösi Szap katasztrófa áldozatainak, áldozatainak pere is, az átszakadt iszaptározót üzemeltető MAL ZRT ellen. Ungvár Kárpát alján zökkenőmentes az egyszerűsített honosítási kérelmek befogadása. A magyar külképviseletek felkészülten teszik a dolgukat, és vesznek részt az állampolgársági törvény végrehajtásában írt a csütörtökön megjelent számában az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap. Az újság beszámolója szerint a Beregszázi Konzulátuson rendkívül esemény zajlott, rendkívüli esemény nélkül zajlott bocsánat, az első három nap, nem voltak fennakadások a magyar állampolgárságot igénylő ügyfelek fogadását illetően. A konzulátuslapnak nyilatkozó felelős munkatársa szerint már hónapokkal ezelőtt felkészültek a honosítási dokumentumok fogadására. Médiatörvény Ha az Európai Unió szükségesnek ítéli a médiatörvény megváltoztatását, akkor azt elfogadjuk, jelentette ki Orbán Viktor csütörtökön Budapesten külföldi újságíróknak. A magunk részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a médiatörvény körüli vita az ne nehezítse Magyarország európai elnökségét. Innentől kezdve ez a kérdés nem csak magyar, hanem európai kérdés is. A miniszterelnök ugyanakkor az AFP francia hírügynökség szerint visszautasította a törvény francia és német bírálatát, és jelezte, hogy semmit nem változtatnak a vitatott jogszabályon amíg a többi európai ország nem teszi meg ugyanezt a saját idevágó törvényeivel. Kedves hallgatóink, most zenével folytatjuk az adást. A következő zeneszám egy dal lesz Rúzsa Magdito, aminek a címe Aprócska Blues. Hányszor kértelek, hogy táncolj nekem, de csak mentél tovább hűtlenül. Az arcod, és hallom a hangot, Mikor a keze nyomát hagytan az autóbusz ablakán, És szemedből a könyv majd kicsor Még egyszer hozzám értél, mondta, Nem mégis itthon. Hölgyeim és Uraim! Most nemrég az új köszöntöttük, és az új küszöbén, az új végén sokan tesznek különböző fogadalmakat, melyek közül talán a leggyakrabban a fogyókúra az, ami a legjellemzőbb az emberekre. De vannak sokan, akik csak szeretnének egészségesebben élni, kicsit jobban odafigyelve táplálkozni. Úgy gondolom, hogy ez nekünk magyaroknak egy kicsit nehezebben megy, mint más nemzetiségű embereknek, hiszen rengeteg olyan tradicionális étel van a magyarok étlapján, amely úgy jó, ha zsíros, tejfölös, igazán fűszeres. Nem is beszélve arról, hogy azért itt Amerikában minden alapanyagnak más az íze, mint a valós magyar alapanyagokat tartalmazó ételek odahaza. Ezért azt hiszem érthető és mikor az ember még rak egy kicsit abból, vagy ebből, abba a pörköltbe, vagy töltött káposztába, azért, hogy hát, a finomabb lesz. Szalonda, tepertő. Hmm. Nekünk ezek a finomságok kategóriába tartoznak, de egy amerikai szemében ezek olyan ételek, amelyek visszataszítóak és egészségtelenek, amihez hozzá sem nyúlnának. A mai műsor vendége Bischoff Csilla aki foglalkozását tekintve holisztikus táplálkozási tanácsadó. Itt tudnémi segítséget, tanácsot nyújtani az amerikai magyarság számára azoknak, akik, mint például én, magyarosan étkeznek, de azért szeretnének kicsit odafigyelni arra, hogy a lehetőségekhez képest egészségesebben táplálkozzanak. Kedves Csilla, üdvözöllek a stúdióban! Szervusz Jó estét kívánok minden hallgatónknak! Az első kérdésem inkább veled lenne kapcsolatos, hogy... Hogy történt az, hogy itt kit kötöttél Amerikában, hogy hogy kerültél ide? És ennek a kérdésnek van egy második része is, hogy hogyan lesz valakiből, mint például belőled holisztikus táplálkozási tanácsadó? Hát akkor kezdeném az elejétől. Én Szegeden születtem és nőttem föl a 60-as évek közepén, és ott jártam iskolába, a József Attila tudományegyetemen Egyetemen végeztem, orosz-angol szakon, 1990-ben, és uh, én mindig szerettem volna kimenni uh, egy angol nyelvterületű országban élni egy évre, hogy uh, jobban megtanuljam a, az emberek, hogy, hogy hogy beszélnek az emberek angolul, és amikor visszajövök, akkor majd ezt tudjam tanítani az iskolában. És lett egy lehetőségem erre, 1991-ben, Kanadában kimentem egy évre, nannynek, gyermek gyermekmegőzőnek, Torontóval. És a sors úgy hozta, hogy azon a nyáron összeismerkedtem férjemmel, aki amerikai állampolgár, és itt lakik New Jersey-be. Úgyhogy 92-ben költöztem ide New Jersey-be, és 93 ban házasodtunk össze, és tulajdonképpen én akkor így már 20 éve elhagytam Magyarországot. Hogyan lettem táplálkozástanácsadó? tanácsadó? Először, amikor ide költöztem egy nagy, könyváruház láncolatának dolgoztam öt évig, amit nagyon szerettem. Akkor született első fiunk István, aki 14 éves, és utána, amikor a második gyermekünk Zsófi megszületett, aki most 11 éves, akkor úgy döntöttem, hogy nem mentem vissza dolgozni, hanem otthon maradtam, és anyuka voltam. És amikor a Zsófi öt éves lett, ugye gyerekek itt, akkor kezdik el az iskolát, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy most mit kezdjek magammal. Tudtam, hogy nem akartam visszamenni a könyvesboltba, és azt is tudtam, hogy valami olyasmitől akarok foglalkozni, amit nagyon szeretek. És ekkor már um, jó pár éve érdekelt az egészséges táplálkozás, főleg azért, mert amikor ide költöztem az Egyesült Államokba, és láttam, hogy hogy étkeznek az amerikaiak, akkor rájöttem arra, hogy. Tulajdonképpen Magyarországon ahhoz, hogy én ott felnőttem, annak volt egy jó része, az volt, hogy otthon ugye a szüleink annak idején mindent otthon készítettek természetes alapanyagokból. Itt Amerikában ezt nem láttam, és ez nagyon elkezdett érdekelni. Úgyhogy amikor a ment vissza az iskolába, támadt ez az ötletem, hogy én szeretnék tanácsadó lenni. Tudtam, hogy nem akartam öt évet tanulni az egyetemen, és egy dietatikus nővér lenni, És amikor én ezt kitaláltam, akkor hát, szerintem nem véletlen volt az, hogy találkoztam valakivel egy helyi bioboltban egy főzőtanfolyamon aki egy iskolába járt New York uh, New York uh, városában, ami egy órára van innen tőlünk, és uh, megnéztem az interneten, nagyon tetszett, elmentem, és egyből feliratkoztam. Az iskola neve Integrative Nutrition. És érdekesékképpen megemlítem, hogy az iskola alapítója uh, magyar származású kanadai magyar szülők gyermeke. És ez az iskola egyébként most már elérhető bárkinek a világon, mert éppen tavaly váltottak át. Um, távoktatásra. Tehát így lettem holisztikus táplálkozást tanácsadó, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy a, amikor a kiránsaim jönnek hozzám, az ételel kezdjük, tehát én segítek nekik kitalálni azt, hogy milyen ételek működnek az ő testüknek, és azon kívül nem csak az ételekel foglalkozunk, hanem az életterület minden részével, abból, hogy milyen a stressz, stressz szintjük, a, párkopcsolataik, az állásukkal milyen gondok vannak, vagy mennyire szeretik azt, amit csinálnak. Bocsánat, hogy De tulajdonképpen akkor ez a holisztik szónak a lényege, Igen. hogy nem csak a táplálkozásra irányul a feladatod, hanem az egész összhangra az életben. Igen, a, ugye angolul a whole szónak a jelentése egész, a holisztikus, akkor az azt jelenti, hogy az egész emberre kiterjedő. És ez a különbség egy dietetikus nővel és egy holisztikus táplálkozás között, hogy mi nem csak az ételrel foglalkozunk, hanem a, az élet más területei is, ugye, Mert az, hogy ahogy eszünk, meg amit eszünk, az általában mindig befolyásolja az, hogy milyen a, a, a, a lelkiállapotunk. Egyet értesz elve? Én azt hiszem, hogy igen. Igen. Főleg a nem reggelizek mostanában, hogy öregszem észreveszem magamon, hogy valami hiányzik, és kicsit rosszabb a hangulatom. De a, hagyj folytassam inkább veled, és hagyj kérdezem meg, hogy a, mint elmondtad a férjed, amerikai, azért tálasz fel otthon magyar ételeket? Igen, tálalok, nem nagy mennyiségben, úgyhogy azt mondanám, hogy 10-15 százalékban, elmondom, hogy mik a kedvenceink. Sokszor szoktam csinálni levest, nagyon szeretik a gyerekek és a férjem a töltött paprikát, lecsót szoktam nyáron csinálni, néha palacsintát, inkább amikor anyu jön, őt szoktuk megkérni, és a paprikás csirke is egy nagy kedvenc. Hát köszönöm, folytatjuk a beszélgetést hamarosan, de most következzék egy újabb a zeneszám, szekeres advientől boldog most a szívem címmel. Valami történt a kompjőterre, de. Uh... Kedves hallgatóink, ez a szám véget szóval Valami most nem működik tökéletesen a kompúterrel, de azt hiszem folytathatjuk a beszélgetéssel. Itt ül velem Bischoff Csilla a stúdióban, akivel elkezdtük a beszélgetést. A magyaros ételekről és az egészséges táplálkozásról beszélgetünk, hiszen Csillának a szakmája holisztikus táplálkozási tanácsadó. Kedves Csillan, most a következő kérdésem az lenne, hogy véleményed szerint mire kellene odafigyelnünk nekünk magyaroknak a magyaros ételeknél, hogy az ember tulajdonképpen ehesse azt, amihez hozzászokott, de ugyanakkor ne okozza magának felfájást, hogy a koleszterin szintje az egekben ér, aztán, hogy vitaminhiányban szenvedünk, kihullhat a hajunk, vagy a bőrünk ugye nem egyre rosszabb lesz, aztán, De beszélhetünk magáról az elhízásról is. Hát akkor kezdeném avval, a, a kérdésed első részével, hogy mi az, ami, amire figyelni kéne nekünk a magyar konyhában. Hát én azt vettem észre sokszor, amikor hazamegyek Magyarországra, vagy pedig elmegyek itt magyar rendezvényekre, vagy a barátokhoz a vacsorára, hogy a magyar ételek túl vannak sózva, túl sósak. És szerintem ez nagyon fontos, hogy erre figyeljünk. De talán... A sóval nincsen gond. Szerintem az nagyon fontos, amit sok ember nem tud, hogy nagy különbség van az asztali só között és az úgynevezett tengeri só között. Vagy étle, valószínűleg már Magyarországon is lehet kapni a, a himalájai sót, ami a barlangokból jön. Én mindenki, az összes kliensemet mindig megkérem arra, hogy az első dolog, amit megváltoztatunk az, hogy az asztali sóról átérünk a tengeri sóra vagy a himalájai sóra, és mértékkel használjuk. És nagyon fontos azt is, hogy ha nem főzünk mi otthon rendszeresen, akkor amikor kimegyünk ételmekbe, vagy félkész ételeket eszünk, hogy tudatunkban legyen az, hogy ezek nagyon sósak. És a sok alkalommal nem csak sót használnak, hanem nitrátot. Azt hiszem, így mondják hmm. magyarul is. Szóval mindig meg kell nézni azt a kicsi címkét, amire mindenre rá van írva, ugye? Igen, a legegyszerűbb dolog az, hogy otthon főzünk, és térjünk át a tengeri sóhasználtára. Na most a só mennyisége, ugye azért az is az is olyan, hogy, hogy nagyon fontos. Lehet azért azt még valamivel kárpótolni, hogy egyáltalán ne is használj sót. Vannak olyan emberek, akiknek nagyon alacsony sótartalmú ételeket kell fogyasztani bizonyos egészségügyi problémák miatt. Hogyha az embernek nincsen ilyen problémája, akkor én ajánlom azt, hogy a tengeri sót használja mértékkel, de vannak olyan dolgok, és azt hiszem, hogy már Magyarországon is a bióboltokba ezek megkaphatók, a tengeri algák, amik, amiket lehet kapni megszállított formában, amit nyugodtan használhatunk só helyett is, és rettentő sok ásványi anyaggal rendelkeznek, főleg jódban, amiben a legtöbbünk hiányos. És ennek a bio dolognak, hogy valaki bio um ételeket vásároljanak és alapanyagokat. Ennek ugye van jelentősége, van hangsúly nem csak úgy beszélnek róla. Igen, ennek nagy jelentősége van, és ez a ez sokat kapom ezt a kérdést, mert ugye a bioételek, azok általában drágábbak, a biogyümölcsök, biozöldségek. És én most beszélhetek arról, amit az Egyesült Államokban folyik. Itt a legtöbb, szinte minden gyümölcsöt és zöldséget nagyon nagy mennyiségbe permeteznek, és műtrágyát használnak. Van egy úgynevezett, angolul dirty dozen, magyarul a 12 legpiszkosabb zöldség és gyümölcs. Ezt meg lehet keresni a google keresőben, hogy melyek ezek. Én általában azt tanácsolom embereknek, hogy... Fordu, fordítsanak nagy figyelmet erre, és ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket mindig bioformában vásárolják meg, a többire pedig megvál, megvál, megvásárolhatják a, azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, amelyek permeteznek vannak. Például mondok, példát nektek alma, itt nagyon permetezve van, az eper, a mána, az uborka, a sóska, ezeket én mindig biopiacon vagy bió termékeket vásárolnánk. Még egyet a bió termékekkel kapcsolatban... Drágábbak ezek a, a hagyományos ételeknél, vagy nem? Mert sokan azért nem, nem is foglalkoznak velük, mert úgy gondolják, hogy ezek drágábbak. Ezt ez attól függ, hogy mi ezt hogy nézzük. Igen, amikor bemegyünk a boltba, lehet, hogy egy pár centtel, pár forinttal drágább, de amikor az egész életedet nézed az egészségeset, az egészségedet mi drágább az, hogy most egy pár centtel, pár forinttal többet költünk, vagy pedig az, hogy 40-50 éves korunkba betegek leszünk, és akkor gyógyszereken leszünk egész életünk végéig, és műtéteken kell átmenni, és orvoshoz kell járni. ha így nézzük, akkor szerintem egyáltalán nem drága. Hát akkor folytassuk újra a zenével. Szécsi Pál következik a Kismadár című számmal. Magas vág, sűrül kis liget. minden ág, messziről integet. Tudom jól, hogy nincs itt senki, mégis suttogok, csak régi Volar gondolok, gondolo Chi smadà O chi smadà Messasang vi gondolo Chi Egy kis dalt, megszólal, sírjöttem, hogy minden olyan szép, még most is hallom, vidám ének, kis madár, ó, kis madán, vessze szál, vigandal, kis madár. A kismadár Látlak-e még Valahol a nap Amikor Búcsúzott Szomorú Rám nézett S hallgatott Tudom jól A hívó szó Már hosszá el nem és mégis hívom hát a visszatér. Kismadár, ó kismadár, messze száll. Tudves folytatjuk a beszélgetést Bischoff Csillával, a holisztikus táplálkozási tanácsadóval. És um, Csilla, rövid kérdés, szoktál hazolátogatni Magyarországra? Hát 20 éve vagyok itt, és az elején, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor nagyon sűrűn mentünk, de bevallom őszintén, hogy az elmúlt három és fél évben nem voltam otthon. Különben nem véletlen, hogy ezt kérdeztem tőled, mert én októberben voltam otthon Magyarországon, és vettem észre dolgokat, amiket um, talán te még nem látta például, hogy Magyarországon rengetegen kezdik már az étkezést csalátával. Ó, ez nagyszerű. Miért? Milyet? Milyet? Gondolom, gondolom, hogy sokszor ugye utánoznak más, más országokat, és lehet, hogy ez innen jött be az Egyesült Álmokból, ugye, mert itt az nagy szokás, hogy salátával kezdjük az, ét, ételt, az étkezést. Gondolom, hogy ez lehet az egyik oka. Meg talán az is az, hogy rájöttek arra, hogy a magyar konyhában nagyon-nagyon szerintem nagyon alacsony a friss zöldségeknek a fogyasztása. Azt tudom, hogy amikor én otthon nőttem föl, akkor nyáron több salátát ettünk, télen nem volt hozzá de valószínűleg Magyarországon a mai napokban most már mindent meg lehet vásárolni. Talán ez is lehet egy magyar rájzat. Te mit gondolsz? Hát én először megmondom őszintén. Azt hittem, hogy az embereknek nincs pénzük húsra. Tényleg? Csak vicc volt. Nem, de komolyan, ez, ez nagyon jó dolog szerintem, mondjuk én nem vagyok a nagy salátás típus. Van egy másik, amit észrevettem, például azt, hogy régebben nem voltak, én legalábbis nem láttam az üzletben a polcokon olívaolajat. És most van, nagyon hasonlóan, mint itt, szinte két vagy három polc egyszerre. Mi a véleményed erről? Hát jó dolog olíva ez, olaj? az olívaolaj? Az olívaolaj nagyon jó dolog, az extra szűz olívaolaj az, amit ajánlanik mindenkinek, hogy a salátákhoz használjanak. Ez nagyon jó hír, mert emlékszem, hogy amikor mindig hazamegyek uh, nyáron a gyerekekkel, a szüleimhez, akkor mindig az az első, hogy elmegyünk a boltba, és akkor veszek anyónak egy nagy üveg, egy nagy üveg uh, extra szűz olívaolajat, mert mindig csak olaj volt otthon, napraforgó olaj, És uh, emlékszem, hogy uh, mindig mondta, hogy ez nagyon-nagyon drága, nem tudjuk magunknak megengedni. De hogyha most már látod, hogy több polcnyi olívaolaj van a boltban, szerintem ez nagyon jó újság. A, amikor salátákat csinálunk, az szűz olívaolaj, nekem az a kedvencem, de használhatnak tökmagolajat is, az is nagyon egészséges, vagy mandulaolajat. Azt hiszem, hogy a tökmagolaj nagyon elterjedt Magyarországon. Valószínű. Van egy másik kérdésem a magvakkal kapcsolatban. Például köztudott, hogy a magyarok nagyon szeretik a kenyeret, főleg a fehér kenyeret aztán ugye a zsömlét, és érdekes dolgot tapasztaltam, amikor vezettem Magyarországon, és a rádiót hallgattam. Volt egy pékmester, aki arról értekezett, hogy, hogy ugye a, a kenyérben a búza, búzának az a része, amit a kenyérbe beleőrölnek a lisztként, az az egyik leggyengébb anyagú része a növénynek. Ez így van. A fehér kenyér um, nem a legjobb megoldás, um, hogyha valaki um, akar kenyeret enni, akkor a teljes kiürlési lisztből ajánlanám a kenyeret. Um, de fontos azt um, arra gondolnunk, hogy amikor bármilyen uh, lisztes dolgot eszünk, ugye ez már fel van dolgozva, ez már nem olyan, mint amikor learatjuk a búzát és megesszük. Um, tehát amikor lisztes dolgot eszünk, akkor... Um, vércukollá válik egyből a testbe, ugyanolyan, mint hogyha cukros dolgokat ennénk, és a vércukoros szintünk magasra, magasra szökik, és ez nagyon fontos, majd később beszélünk a koleszterinról, hogy figyeljünk a kenyér és a péksütemény fogyasztásra. Egy másik kérdés ugyanígy kenyérrel kapcsolatban. Ez a pékmester azt ecsetelte a rádióban az interjú során, hogy Magyarországon hamarosan kifogynak a búzából, amiből ugye készítik a kenyeret és a pékárukat, és azt mondta, hogy hamarosan Amerikából kell hozassák a búzát. Mi erről a véleményed? Hát akkor én elmondok egy történetet, amit az egyik, egyik ismerősemmel történt meg, ő itt nőtt fel Amerikában, és a férje ö, olasz, és itt Amerikában ő nagyon érzékeny volt mindenre, ami búzából készült, és uh, szabályosan, amikor megett ilyen búzából készült uh, dolgokat evett, akkor a szemhéja megdagadt, tehát ne neki el kellett kerülnie. Tavaly előtt kiköltöztek uh, Olaszországban, azóta ott élnek, és egyik nap e-mailezett nekem, hogy Csilla, nem fogod elképzelni, hogy mi történt, amióta itt élek, nyugodtan ehetek bármit, bármilyen kenyérféle dolgot, uh, abszolút nincsen semmi reakcióm rá. És erre a magyarázat onnan jön, hogy itt az Egyesült Államokban a legtöbb búza génkezelt. Tehát én azt ajánlom a hallgatóknak, hogy ezt erre emlékezzenek majd a jövőbe, hogy ha tényleg ez meg fog történni, hogy az Egyesült Államokból fog jönni a liszt, a búza, hogy lehet, hogy lesznek olyan reakcióik, amik, amik eddig nem voltak, és akkor nagyon fontos arra gondolni, hogy akkor lehet, hogy ki kell liktatni ezt az étkezésből, vagy olyan búzát keresni, ami bio és nem génkezel. De az is lehet, nem, hogy már akik itt élnek, és itt azt teszik, tehát abból a búzából lesznek, hogy már hozzá edzőttek. Hát, um, ugye, evolúció során e ezt gondolnánk, hogy ez lenne a logikus, de amikor én dolgozom a klienseimmel, fantasztikus, hogy hányszor történik az meg, hogy eljönnek hozzá mindenféle panaszokkal, fáj a fejük, fáradtak, ekcímásak, um, dag, tehát, hogy megpufad a hasuk, és kivesszük a tisztes dolgokat az étkezésükből, és ezek a problémák eltűnnek. Tehát minden, az a, az, azt kell meg... Um, arra kell rájönni az embereknek, hogy mindenkinek a teste más, és minden étel másképpen hat mindenkire. És fontos nekünk uh, uh, arra figyelni, hogy a testünk milyen üzeneteket ad nekünk. Most pedig fog következni egy zene számom, egy csillaválasztott, Zorántól a 34. dal. Milyennek a, a motója számodra, miért választottad pont ezt a dalt? Amikor kérdezte tőlem, hogy választhatok egy dalt, akkor úgy egyből Zorán. Um, jött a fejembe. Én nagyon, mindig nagyon szerettem őt, és um, amikor hazamentem aznap nap és megnéztem a Youtube-on, hogy milyen, milyen dalokat írt, és hogy melyiket tudnám választani. Nagyon nehéz volt a választás, de ez volt az egyik kedvenc dalom, amikor otthon volt. Hát akkor, kedves hallgatóin fogadják szeretettel ezt a dalt, Zorántól és Csillától. 34. dal. Yeah Kedves hallgatóink, lassan a műsor végéhez érünk, úgyhogy még van egy utolsó kérdésem Csillához, ami valójában egyik a hallgatónak a kérdése, nem akarom a vezeték nevét kimondani, Rita kérdezi Csillától, hogy tudna-e olyan magyaros ételt ajánlani, ami egészséges, és gyorsan előállítható, különlegesebb, ugye, adalékok nélkül, vagy um, ő írja, hogy alkatrészek nélkül. <gül> Most, ami hirtelen eszembe jut, a lecsó, ugye nyáron, amikor a szezonban van a paradicsom és a paprika, én ezt úgy tenném egy kicsit egészségesebbé, hogy barnarist főznék, és sokszor ajánlom embereknek, hogy hétfőn főzzenek meg egy nagy adag barnarist, és akkor azt két-három napig felhasználhatják különböző ételekbe. Tehát, hogyha gyorsan akarja megcsinálni, akkor paprika, paradicsom és a, a már megfőtt rizzel csinál, csinálnék egy lecsót, és hogyha szeretnének belerakni valami fehérjét akkor talán raknék bele a kolbász helyet. Ez az egyik ötletem. Köszönöm, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen. Adásba, és uh, lehet, hogy még a jövőben újra látunk itt, szívesen uh, látnánk, és valószínű, hogy lesznek még kérdések a hallgatóktól. Nagyszerű. És boldog új évet neked, Csilla. Boldog új évet. Köszönöm. És uh, most pedig uh, szeretnék bejátszani két felvételt uh, Magyarországról, uh, néhány embert, az emberét megkérdezték arról, hogy uh, milyen kérdése lenne, lenne nekik a mostani miniszterelnökhöz Orbán Viktorhoz, aki később erre választod a kérdezőknek. A kapcsolatban, hogy azt miért szeretnék jövőre bevezetni. Miért kell a nyugdíjasokat még külön megadó A végzettségemnek megfelelő munkavégzésem után milyen nyugdíjat kapok majd? Hát de volna kérdésem, mikor lép fel keményebben, hogy rend legyen az országban? Én bizakodó vagyok hogy vagy megoldják a nyugdíjasok helyzetét. Az érdekelne részletesebben, hogy mi lesz a nyugdíjjal kapcsolatban, hogy a vegyes választási lehetőségnek mik a mert erről nem tudok még, de gondolom ez, ez később kifog belülni, így is úgy is. Annyira még nem néztem be vele, de tervezem, előbb utóbb muszáj lesz, de jelenleg ez nekem még zavaros. A nyugdíjjal kapcsolatban azt kérdezik meg, hogy a magányugdíjpénztárra pénztárból kivett összeg, de mi a garancia, hogy a nyugdíjra költi a kormány, és nem másra? Nem kérdeznek semmit. Én abszolút támogatom ezt a fajta hozzáállást, a kormánynak ebben a kérdésben van. Azt szeretném megfogalmazni ezt számára, hogy ha átlépek a a, nem, az, állami? a, a igen, az állami nyugdíjpénzszerből, akkor az nekem valóban előnyös lesz, és veszitek-e és tényleg ezzel szolgálom és az ország jövőjének a a biztonságát, illetve az anyagi jólétét. Tényleg mivel járunk jobban, hogyha én maradok a nyugdíjpénztárja rendszerbe, vagy ha visszalépek az államiba, jó lenne, ezt lehetne látni, egy forintosítva, mert én ismerőségi körömben, és ez egy napi téma, tehát sokszor beszélünk a főleg egy fiatalon. Választ kapunk? Igen, választ. Wow. Jó. Köszönöm szépen a feltett kérdéseket, igyekeztem jegyzetelni. Először két ténybeli félreértést kell eloszlatni. Nem lesz nyugdí adó, illetve folyókiadásokat befizetésekből, a jövőben sem fizet majd a Magyar Országgyűlés, illetve a Magyar Kormány. Ami a nyugdíjrendszer átalakítását illeti, ennek egyetlen de világos és érthető oka van. Ez pedig az államadóság. Ez a kísérlet, amellyel átalakították a magyar nyugdíjrendszert, azt eredményezte, hogy az ország a feje búgjáig eladósodott. Óriási összeget kellett átutalni a magánnyugdíjpénztárakba a gazdaság nem termelte elegendő bevételt, ezzel arányosat legalábbis nem, és ezért aztán a mindenkori államvezetés óriási hiteleket vett föl. Ez a hitel pedig adósság hegyformájában formájában nyomaz bennünket, és szinte lehetetlenné teszi az életünket. Ha ez így ment volna tovább, maga alá temette volna az egész gazdaságot, a gyerekeink jövőjét, a mi jelenünket, és a már nyugdíjban lévők nyugdíját is. Be kellett avatkozni, meg kellett ezt akadályozni. Ami pedig a visszalépést illeti, hiszen nagyon sokan azt kérdezték, hogy a rendszerből az állami rendszerbe való visszalépésnek mi a következménye. Nos, hát erre a következőket uh, tudom mondani. Aki visszalép a rendszerből, és eddig vesztesége volt, ezt a veszteséget az állam kompenzálja, mintha el sem hagyta volna az állami rendszer. Akiknek hozamuk van, sajnos ők vannak sokkal-sokkal kevesebben. Ha január 31-ig visszalépnek, akkor ezt a hozamot adómentesen. Kivehetik. Aki visszalép a magányúdíjrendszerbe, az állami nyugdíjrendszerbe, annak továbbra is lesz egyéni számlája. De az egyéni számlávezetés csak a nyugdíjrendszerben jelent garanciát, a magányúdíjrendszerben nem. Az állami nyugdíjrendszerben azonban az egyéni számlovezetés biztonságot, garanciát jelent, és egyúttal a befizetések követését is lehetővé teszi. A nyugdíjasok hozzájutnak a nyugdíjukhoz, a nyugdíj előtt állók számíthatnak a nyugdíjrendszerre, és a fiatalok előtt pedig kiszámítható világos pálya áll majd időskorú biztonsága garantálva lesz. Bízzanak, a kormányban bízzanak a parlament döntésébe, ennek a gazdaságpolitikának az eredményeképpen Magyarország le tudja rúgni magáról az államadosságot, és mindannyian könnyebben lélegzünk, könnyebben élünk majd. Kedves hallgatóim, most pedig ismertetni szeretnék néhány programot, néhány helyi programot. Elsőképpen az Életfa népzene Együttes és a csürdöngölő Néptánc Együttes közös fellépéséről, ami 2011. január 16-án délután 3 órakor a Mélyó Centerben, Morisztánban lesz. Jegyek megrendelhetők a 973 539 8008-as telefonszámon. Következő program a Budapesti Fesztivál zenekar hangversenyére kerül sor 2011. január 27-én este 8 órakor kornyú a State Theater-ben. Jegyek megvásárolhatók a 732-246-74-69-es telefonszámon. <kül> Ezzel kapcsolatban különben egyik a hallgatónk és tette egy pontosító megjegyzést, a műsorral kapcsolatban a zeneszámok Haydn 102. szinfóniája és dédúr zongora versenye lesz. Szünet után pedig a tavaszi áldozat fog menni Stravinsky-tól. Ezt a Ákos nevű hallgatónk küldte el nekünk. A következő program a New Magyar-Amerikai Atlétika Klubban lesz a Farsangibá február 5-én. Bővebb tájékoztatásért lehet fordulni a 732 545 85 19-es telefonszámhoz, tehát azt lehet hívni vagy megnézni a honlapukat az interneten. Február 12-én a rajkózenekarból alakult négytagú együttes fog fellépni az atlétikai klubban. Ez New Brunswickon van, ezt elfelejtettem mondani, gondolom. Pontos időt még nem, tüntett, nem tüntettek fel az oldalukon, úgyhogy ajánlom önöknek, hogy látogassák meg a honlapot gyakrabban. Bővebb információért gondolom fel fogják tenni hamarosan. Vagy ugyanezen a telefonszámon, amit már említettem, 732 545 85... 19-et hívjuk bővebb információért. Még van egy pár percünk, egy másik zeneszámot fogunk elkezdeni Ákostól, keresd meg a lánycímmel. És emlékszel ugye a lányra, aki oly sokáig várta, hogy beleszeressen végre valaki, És mm. hogy a valaki telettél arról, nem is igen, tehettél, de azért nem kellett neked kész elnanim, elmentek, a régi barát és nem jönnek, nem jönnek, soha vissza a bár. De Keresd meg a lányt, tudom, hogy megtalálok, kicsit haragszik, ugyan Kedves hallgatóink, hamarosan az adásunk véget ér. Nagyon uh, jó volt ma önökkel lenni, és uh, búcsúzásként egy um, Lajkó Félix nevű hegedű virtuósztól fogunk bejátszani önöknek, és szeretném azt is megemlíteni, hogy jövő héten Rozsi Ildikó fogja vezetni az adást. Uh, mindenkit szeretettel vár, és üdvözöl előre is. Ildikó most Magyarországon van, reméljük, hogy jól érzi magát, és szerencsés uta lesz vissza. Köszönjük a figyelmüket, reméljük jó szórakoztak, mindenkitől elbúcsúzunk. Boldog új évet kívánok újra, és megköszönöm Bischoff Csillának újból megint, hogy eljött közénk, és megosztotta velünk tudását. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, és boldog estét.